Глава третя. Оранжевий кольор. Ми сиділи на велетенському пласкому, розпеченому камені прямісінько біля річки. Я, дзвінка, хіпі. Річка була все ще надто брудною після недавніх злив, щоби можна було скупатись. Ми обговорювали вбивство. Ми були за містом у безлюдному місці. Хіпі, коли зачув, який великий гріх ми замислили, не розкричався, що ми божевільні. Він мовчки дивився у зелень мокрих листків, дуже довго дивився. А потім кивнув головою. Оранжевий колір. Кінець третьої глави.